Guri egun batetik bestera esaten digute lumako, el, luma elkartea desegingo dela, beraz, hortzen diga izten dela eta kalean garela. Horren aurrean bilkura batera deituak izan ginen, bilkura horretan izan ziren administrazio desberdineko e, ordezkariak, kaf, PMI, herriko etxetik, eta horreipatu ziguten bueno, ikusirik, e, goeraren larritasuna, haiek esutela tera diderik, hau da esela tokirik, besta hortzaindegietan, baina bage nuela, hortzaindegi elkarte bat sortzea, hortzaindegiaren segidartzeko familia gisa. Une hartan e, harriturik, e, pentsatu genuen, bilkura bat egin genuen, eta askenean baietzerabaki genuen, eta ara hori abiatu genuen. Dosier guztia montatu genuen bihaztetan, eta pauera bidaltzeko prest zen, eta orduan duan errikotxarekin milgura bat egin genuen dosierrak aurrera egin gintzen zen bergenuelako lokal bat. Herrikoetxeak ez zigun lokal bat eman, eta orduan mm, jaso genungutun bat herrikoetxetik esan ez e, lokal bat bat zutela, baina beste proiektu bat aurkeztua zela. Man bat, hau da urtsain etxe bat edo e, sortzeko proiektua ursela, eta orduan konkurrentzian lehian sartu gintuen herrikoetxeako. Eta haiek esan zuten, bi proiektuen artean erabakiko dugu guk segitu genuen guztiarekin guri izan ziguten nahiko askar joan ziteke la gurea e, izan ere e, larrialdi egoera batean eginen bestetik PMI ko pertsona batek biltsar, e, lumako biltzar nagusi batean esan zuen e, aurtzain etxe bat sortzeak denbora gehiago hartzen zuela hor da horregatik ere segitu genuen gure proiektuarekin guk behar genuelako aterabide bat lenbailen eta ara hori nahiko luzatu da eta joan den e, izan dugu beste gutun bat eta gutun horretan esan digute man batirekiko dela sigurun beraz e, gure gure proiektuak ez duela ez duela tokirik eta horrez gain aipatzen dute ere testu ingurua siburungataskatzua e, dela eta behar bada badirela segipen juridikoak lehenengo asalpenarekin ara e, harriturik pentsatzen bait genuen herriko txak, erabakiko zuela eta es departamentu kontseiluak haiek esan zuten bezala eta bigarrenarekin ez dakigu seri burusari diren ez du ginolako asalpenik jaso ez dakik gu non dene gatazka, hemen ziburun, iago gatazka txuakaren, eta gero segipen juridikoena ere ez dugu, ez dugu, azalt, ez dugu, ez dugu lertzen. Zer dira, zer da, langileen egoera, zer da, langileen kontrako salaketak izan direlako lukumako administrazio kontzailutik, Bueno, hala badago gure sostengoa diratzen diegu langileei, baina horrek e, familioki nere ez du, ez diuser ikusirik. Eta ordan e, gaurko egunean ere nahi genuen hori gure gure dirazi eta babesa dirazi langileei eta eta ara eskatzen dugu inosentzia presuntzia pertsona guztientzat. Esaten duzunaz herriko etxearen jarrera Ez egokia ere, azaltzen dut. Engainatua sentitu zarete. Bai, sentitzen dugu ez dela egon benetan asalpenik ez digutela eman, argitasunik ez da egon eta behar da basutela proiektu proiektu hautatua lehenago. Orduan, bueno, horretan neta ez dira gurekin harrematean jarri, beraz bai ez gara ongi sentitzen, baina gero ere uste dugu entrepresa enpresa pribatu bati usten diotela lokal publiko bat, eh, bat sortzeko, aurtzain etxe bat. Aurtzainegi bat, bat baina eskos garestiagoa da. Beraz, egoera ekonomiko desberdinetan diren familiak eta gure kasuan familia askok ezin dugu edo ezin dute aurtzaine etxe bate ordain du, baina bestaldetik kalitatea jehiizten da kalitate e, langilei aurtzain etxe batean langilei aze eskatzen za e, egiten zaizkin eskakizunak, basuagoak e, direlako. Horrez gain, Euskaldun, Euskaldun bezala, ere uste dut gure eskubideak berriz ere zapalduak direla. Izan ere, frankofono batek badu aukera bere eseme eramateko hortzein degi batera. Uda, karitatezko, maila horretako, karitatezko zerbitzu bat jasotzeko. Baina Euskaldunok ez, Euskaldunok eramen bar ditugu hortzeinekin. Edo zer gertatzen da, zer ez da hortzein degi Euskaldunik.